Eu zbor, veniți cu mine. Maia Martin Eu zbor, veniți cu mine. Spre gândul cel înalt, uniți în spirit nobil. Vă văd cum vă înălțați. Curaj vă spun și atât. Vom împlini un vis, apoi zbura vom iar. Și luptă după luptă izbândă. Vom avea. Ion Vangele. Azi zburăm spre ziua către mâine. Azi zburăm spre ziua către ieri. Colo căutam viață și pâine. Dincolo mai suntem prizonieri. Cerul mare în carne și o revarsă, Zguduiți de valuri de pelin, Eu privesc iubirea ta de astră Și mă sorbind dorul din vin. Aripile fruntea-ți-o mângâie, Pentru veșnicie pașaport, Când călcăm cu gleznele în câmpie, Când ademeniți intrăm în port. Macii roșii, calea în fioară, Te iubesc în noaptea mea de mult, Albă pasăre în când zboară, ca să plângă clipa ta mărunt. Te îmbrățișez ca pe o gleznă, prinsă sus pe cruce într-un cui, Și plâng lunii, tema mea de beznă, cu un pumn de lacrimi amărui. Brațele, săgețile întoarnă, bătând noaptea tainic pe grumaj. Și ne încarnăm bolnavi de karmă, prizonieri ai timpului de azi. Suzana Deac: Aripata se multiplică și ne îndeamnă la zbor. Gândul tău se împrăștie în conștiința sinapselor. Lumina grădinilor instigă la iubire, devenit element organic peste timpuri moarte. Ion Ionescu Bucovu Frunză verde dor de dor, iar mă doare un picior, iar visez că vers verzi pe cer care apar și care pierd, Așa ca în lucile rupându-mi ulucile. Frunză verde trântitură, aș mai face cât o tură, Prin aviață, hoață și petrecăreață. Iar m face, Doamne, crai, călare pe șapte cai, Ca din poveste haiducii pe la drumuri și răscruci, Să fur câte o sărutare de la câte o fată mare. Frunză verde de nai, ce-ai avut și acum ce ai, Trece timpul, fuge dorul, timpul își toarce fuiorul și din tânăr, precum ești, tot mai rău îmbătrânești. Arde dorul, trece clipa, timpul își flutură aripa și ne lasă în urma lui cu durerea dorului. Mariana Bendou E soarele așa de mare în mine că nu mai pot pământului să îi jerfesc ofrandele păcatului. Mai bine mă rup de tot ce înseamnă omenesc. Și mă având spre zarea cea albastră, cu aripa întinsă peste nor, trecând prin timp ca pasărea măiastră. Eu zbor, eu zbor, eu zbor. Lectura Maya Martin